Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. As-salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahun e zgjellë falënderojmë dhe vetëm pritën ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet tona dhe salamat qofshin mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekët udhën e tij në fund të kësaj bote. Po vazhdojmë edhe sot me lehnë Allah të mëdhënuar me udhëtimin në anjerut në botën tjetër, në një botë që është e fshehtë për neve, një botë që nuk dimë asgjë nga ajo ja, posa atë që na ka lajmëruar për të Allahu i mëdhënuar dhe Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem. Dhe kemi dhënë se tëra që na ka lajmëruar për të Allahu dhe pejgamberi sa sallallahu alaihi dhe sellem me këtë çështje është obligative të besohet. Dhe kemi përmendur gjithashtu në takimin e kaluar se një prej çështjeve të rëndësishme që do të do që do të ndodhin kur njeriu të vendoset në varrin e tij është edhe sprova në varr. Dënë bazohet kësaj sprova që nënkupton pyetjet në varr, në bazë të rezultateve të kësaj sprova që ti proimi përcaktohet pastaj edhe statusi i njeriu në vazhdim në udhimin e tij motutje. Në dy argumentet e shariatit përmendin se njeriu që është në botën e berzehut, në botën e varrezave mund të përjeton begati por mund edhe dënohet. Dhe kemi përmend disa prebegative që Zoti xhelaluaj begaton me to njerëz të mirë. Dhe në anën tjetër të kemi përmend gjithashtu ato se argumentet klasende për dënimin që e përton njeriu në varr. Sepse esenca e jetës në varr për Rozën është më shumë shpirtërore sesa që është materiale, do kuriza këtyre aspekte atëre dënimin më tepër e për të njeriu në shpirtin e tij. Por kjo nuk nënkupton se edhe trupi nuk përjeton dënim. Normalisht gjithato zhvillimet që ndodhin nga zgjerimi i varrit apo nga ngushtimi i tij apo nga begatit apo edhe nga dënimi i shumtë që e për të njerin në varr Gjithë këtu janë për botën tjetër dhe janë të fshehura për ne. Dënimi unjovse hap varrin e vdekurit nuk gjon asgjë. Apo as nuk gjen dënim, as nuk gjen ngushtim, as gjerim asgjë. Dhe padyshim se, po padit që sipas mundsi njeriu që të ketë qasje në botën tjetër do të humbe urësia e besimit në botën tjetër. Do të është çdo gjë e shfaqur dhe, dhe padyshim se kjo nuk është përputhje me ursinë Allahu xhallehu an lihi me këtë çështje. Për anë i fake që në nuk i shohim, nuk dhëtëse, nuk ndodhin. Dhe për në muslimat s'ka dhe me i pa, mja fëtan që Allah o gjëllewala e kalemur arpa këtë. Për dhe në dënimi në varë qenë ka i vërtetë dhe ndodhë, atër a thua valë, qëfar e shka këtan këtë dënimi në varë? Për qëka njërë dënuën në varë? Pasi që e dimë se në varë nuk ka logari nuk ka, ka mori në përgjërsi, pse e ke bo kërpsat, pse ke bo, bo këtë, kështumër, nëska kësikutja. Që njëriva të denuat pas gjykimit, me është të në gjyksme dhe kukushme, po është gjyku, dhe në bas të vendimit, është marë që denuat. Po në varë sëka gjykim, në varë është një problem, po kësë gjykim, atëherë, pse denuat njëriva? Denimin e varë, përdo dhe dhe � përshka për më kafe të shumë të që ka vë një riu që nuk është pëndu për ty njërënë për të cilat dhe të të të denohet në varë ose për të pasruar që të ketë lagarit më të let të në gjyëtimet ose denohet apo që të shtohet denime dhe më të i për bitë në gjyëtimet Allahu Azogel kër fletë për faraonim dhe fletë për pasurse ti Në naru ju uradun alejha Guduën vë ashia Ata i prezentohen dhe i shfaqen zjarët gjëhnimit Më njëz dhe mbrëmja Apo? Më njëz dhe mbrëmja Pase Allah hu thët Pase i guduën vë ashia Më njëz dhe mbrëmja E kur dhije dit e gjukimit Edkhilu alë firavna eshet dhe l'adhab Allah hu thët Kur nëodin e gjukimit atëhera Futini pasu se faronit Në dënim më dhimshëm Andaj, kanë qenë dënim, për që është dënimin e dhe ma të e për, në botë të të tër, në tjetër, Allah i dënë në varën. Për qëfar dënë unë njështë në varën, për qëfar vepra? Për dëshim se, ka të bejme më ka të më dha, që një kryllit të tyrë është mëzbesimi dhe dyftyrsia dhe hipokrizia. Sikur që kemi mësute, hadithi ku i dërguari sërë Allahu e sëllëm ka përmendun, Se me lejku i vje njëriut që ka mëhu, nuk ka besu, dhe ati që ka qenë, dyftërsh, hipokrit, dhe i thuhet, kush ka qenë kë njeri, nuk dhe mu përgjigjatë. Andaj denohet. Andaj shkaku kryesur i denimit në varë është, mës besimi. Apo hipokrizia, dyftërsia, që njerëzit dhe të nëruajt mund ta, kënë shfaqenit në kësë e bote. Gjashot të nëruajtë, Peygamberi sallallahu sallam, si kurse ka anë në ditë në Bukhariot, një dit e ka farë në modë në sabahot me shokëtë ti, si kurse na e falëm sot. Dhe është këthy ka gjemati ti dhe pejgamberi sallallahu sallam ka pozërat që shpeshër e pasë në modë sabahot, të topë me komuniku ma shabëtë ti. Ase me i pëjtë a ka dikën në një problem, ase me i pëjtë a ka panë në kënë një ndërë, që ndoshtë atje komentonë se ka qenë edhe për këtë i ditur përkëmëri së nësënë ose u a ka jam bluksile kështë të mëralë një detesh kështu i ka gjemati dhe posa ka përgjimë a mozën i ka thonë përkën ishvira hejraa ehadud min kumërruja a donda tje që dikush të, të uja ka thonë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Kur sot me pejgamberin, sot kam kupon ndër, nuk ka kjo sikurse ëndrëton apo. Nadim, se, po, se ëndrrat e pejgamberëve janë pjesë të shpallës, janë vërteta. Andaj pejgamberët, sa osaim, ajo që vjen në shpallje, është sikurse me art kur është nzihur. Është pjesë e shpallës, është muslim i vërtet. Andrejon mund të më konjë vërtet. Për shembull, yje nuk duhet më të bëj bazë ëndrën atë. Seksëdhëndënd gjerë njerëzit e bojnë në veprim, e pse po e bën këtë kush ka mësuar? Ëndër ku pam kaon diçtë mirë aftë. Ti mos porri zbatoj ato që janë kur i është ato që thon populli, gjëndër njerëzit e bën një realitet, çatojë realitet, jetën. Apo, ndosë ëndrat pastaj mund të jem përgzim, mund të jetë një lajmrem, po ju ato që vendosin rregulla jetë. Por kjo nuk është një pejgamber të Allahut asoj. Adej Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka punë ëndër ku është hadithi gjatë, në të i përmenjë disa pjesë e këti hadithi. Thatë Muhammedi sallallahu sallam, po është në ndër se më erdhen dë njerës, dhe më thanë, e jam më neve. Dhe unisa me ta diri sa erat e një koder, që ishte me të vëllet e lartë dhe vështirë të njitër. Dhe më thanë, njëto. Thashtë, nuk ka mundësi mund njëto, vështirë mund njëto. Tha njëto se ne të ndihmëm ty. Dhe më thanë dhe u ngjita pa ndonjë vështirësi derisa so arrita në mohën e Kudrës. Çfarë ka po në mohën e Kudrës? Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pa një djalë të shtrirë për tokë dhe një tjetër e pasht me një gur në dorë, që e godiste në kuk këtë që është shtrirë dhe ja çonte tek kukun përgjysmë. E pastaj rrokullisi guri nga që ishte në, në kodër dhe kjo që godiste vraponte ta merrte gurën Shkëmbin e madhë Dhe kur dhe kthehej, e mërë të shkëmbin dhe këthejhej E gjenë të kokën e ti të këthyër Si kurse ka qenë me heret Apo të këthyër në formën Normale Pasaj prape godiste Ja qanë të kokën Vraponë të pasë shkëmbit Dhe kësto vazhdojnë të bëndë të vazhdimisht Allah unë arruaj Thash, ku shukë njëri? Pëse përbojnë të kësto? Me leket më thanë Jënë të rikë Ecë njërë më zvetë Këtu tim që të shumë ka pa Përgameri S.A.S. Për të vazhdojë më tutje dhe e pash e pash një gjë që një në gjunë në robinën tenurë. Tenurë është sikur se një lojë furë që pichen buktë, po ju jo drejtë, po njërë vertikale. është me anjurë në lindje. Do më dhe më donë, zjermi, dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe më dhe asaj murit dhe piekën nga vapa e madhe. Dhe dhe pasht njerës në këtë, e ka fundin e ka, e ka të gjërë, ndërsa dalin e ka të ngushtë. Dhe në posht është e gjënë, duke dalës, shka duke mu, duke o ngushtu. Posht kështë e zjerë, dhe në të qëfarë papi i gamberi së sëllëm, dhe pasht bura dhe grobashk, po patesha, i pasht të zveshot. Dhe, dhe gjova britma dhe klithje dhe vinte një, denim, vinte një zjarë për i poshtë kur i dishte, britnin kur largohi, binin poshtë prap vinte zjarë i dishte britnin dhe klithnin largohi, binin poshtë kështu dënoshin vazhdimisht pasa gjithashtun të që ka pa për i gamelës ka pa gjithashtun një një ri e cilë e kishte në dorën e ti një loj mjeti hekur si në formë të shkunës jë, ishte mruar apo, dhe e kishte para veti njete unë në gjojnë e që fari bëndë të këti një rju? thot, ja kapë të këtë pjesë të gujës ja tërheqëtë diri se ja qëtë të te pjesë e prapë me e kokës thot, ja qëkim të tërësysh këtë pjesë Allah në rujtë pasëta ja kapë të përhune dhe vazhdan diri në pjesën e prapë me të kokës pasëta ja kapë të kasyt e ved pjesa e, e prap me kukus. Po kështu vepronte me njërin on. Kur përfundonte, kthehej në nën tjetrën dhe bënt e bënte njësi kurse bënte me pjesën e parë. Follëdirësojë e bën tek serpisës dytë, pjesa e, e parë kthesi kurse ishte më herët. Kuqë? Ti kthej dënimin i gjithmontoze, mos me kuq kur dënimi i i i i i insumë ka dhënë. Po gjithmont ta ka si pi fillimit të ky është dënim shumë më vështir. Te s'ngaja çka ka pa. Pekamberi sësom të po ashtë një lomi cili ishte i tëri në gjak. Lomi i tëri në gjak të një dënte njëri në tante, të në tante medal nga lume. I zhjytu në gjak dhe pas a afrojë afer bregut, të dhe në breg ishte një njëri cili me një guri, i hap të gojen këti në tuzit dhe i hafust të guri në goj. Dhe duke dëmtuar tërshët, duke e zhjytu në uj, duke penguar që del. Po të sartan tonë Tometon, kë këto godiste dhe dënuën këtë mënyrë atë. Dhe gjithmonë pejgamberi nuk e pyetë, kush janë këta? E kush janë këta? Po gjithmonë duke i thënë, janë taliq, as sinjora pastaj na trazojm kënd. A renditesmë ku kanë ardhur në të lik, si hera, të kërën kërën kanonë, fund të ushtimit se ka pa këto gjëra të mira? E ka pa Ibrahimin alsom, e ka pa, ka pa pjesën e Genesis-it këtu më parë, por duhet tas për dënimin. Këta njerëz që ka pa pejgamber duke u dënu, këta nuk janë në xhehenam nga san jehenam përveç nuk është askush apo njerëzit futen në jehenam kur ditë ngjytimit, andaj jehenemi vjen pas gjykimit. E këta njerëz që po dënon, ku po dënon? Pikërisht në varr të tyre atë. Që të Allahu i dënon, që dënei mi varrave që ka në këtë, në këtë hadith atë. E kush janë këta njerëz? I pari që goditen me gurin, me shkëmbin, i çaj i koka, kush është ai ky njerëz? Ka thënë meleku që shoqëron pejgamberin sallallahu alajhi pa at kujtohet ai pari tha po çka është puna e tij pa ky është njeriu që e ka refuzuar Kur'anin dhe ka flajt nga namazi farz Allahu me uri do njeriu nuk çon me falsa vaj flan o merr ku më çut ose ftaft pritën më çu ose e zën xhumi nuk çut me fal namoz nik namoz nik dreka nik dija apo e zën xhumi parajacis nuk çut me falacim dit falacabo ik namozë sfort me vakt denuot kot në lona ruta dërforzimi kuranit djatortë kanë prmbënë ka refuzuar kuranin me mendjemallësi, me arrogancë, çka ka ky libër, kësoh për neve, kësoh për kitë me, me gjelon, që me mendjemallësi. Allahu xella njerëz e tillë që refuzojnë librin e tij me arrogancë, me mendjemallësi, e gjithashtu që nuk kujdesen për namazën, as përmes këto vepra, shkaktojnë dënim në varlë në ditë. Këto vepra shkaktojnë dënim në varlë. Pastaj atia si ka paonat atë për si si si si si fura apo çertëndenin me dal zjarmi i dish të kapursh ndanim me dal dhe bretni dhe klefni s'kish mundësi të bashk pa këtë në ata që kanë qenë pamoraçë të pandershëm këtu në vend kamozino no na në rrugë sa për hop zonaja sa apo sa për hop punë të pamoraçë të dytë që dikur kanë qenë të shënjta për knejë për këtë popull por afatkesi nuk poruhen sa duhet nuk është kujdes në vendin e dur Këndaj, denimi njerëzina qarë, nëta që bunës dhjëna, denimi dhimë shënë vëllajë, në një e ka denimata. Në një e së pravë në lagë gjëllo me, me, me, me fatqësi dëshme, po edhe në vartë, po edhe në gjelem që nuk pëndohë në lëna në në nërude. E atë njeri që ka pat po duke, nje që i gojënë, nga hunë, nga denimet të të mërshme. E kushë kë njeri? Këthon njerë cili e lënsën një rënd një, një shtari, apo? atë shumë, sa që e merë rëne ati që të të në pobli e merë botën. Së ka mosë në në nëllë. Që ka një rëne dikën, po e thërë ma vojë, në të një hajë, ku më rajtë, mu se përhapë. E përse dhe kjo është haram. Por kej ka pasohet matë vogla. Ama jo në rëne që e marin botë në lanë arujtë. Rëne për dikën shpivë, për dikën kejt botë e merë që kjo kësutë. Pasë e fështirë e kiti me dëm të njërës motës, në zakonisht si kan mor përgjigje për dikën, ka e ka e, e, e, e ka dhënë gjykim për dikën dhe ajo dëmtohet me kësaj. Vaj shkak i dënimit vështirë ka dhe koshm. E, e përmandam mosbesimi, dyftësia, mos kujdesi ndaj njerëzve, mosrutija morale, gënjeshtra, to seve apo që një dëno për të varr. E ai që ka qenë Naruj, dënimi, dyjt, në at lumin e gjaku të Allahu ndaruit gjykimin. Dytë, e kush është ky? Në thonë, ajmeleku, kjo është a që e ka ungër kamater, Allah në arrujë. Në dhejni që i kamater, të beginavet dhoja, shriote e ka ndalu kamater. Në dhej, i në mene, se osem, ka përmanë këtë ndenimi që i ka po vetë. Dhe kura i thot e komponë ndër, është kompletë si kurse me po, si kurse me po sëzgjuarë, njëjtë. Në se thash, ajo është i në berë. Edhe ëndër të ti janë realitet, janë haqë. Mëse Muhammedi e që mbasët e vërtit. Ma ndje, edhe ëndër të ti janë pjesë shpallës e i shpallët. Gjithashtu, prej sebepeve që mund të denuat për të një, që bën njëri mudurin në vërësht, ajo që është përmenë hadithë në e Buhojrës, radhjallahu anhu, se një ditë Muhammadi sallallahu aleyhu sallam ka kaluar për në bivarëve. Edhe, ka për të njësë, kur kam vdikë, se të kam vdik Ka shtu i pegamberin, së në përndëvarëve të tyre, dhe i ka vendosë dy filiza. Një të një varë, një të një varë. Dhe ka thonë asatë të ti, qëfar është ka ojderguarë Allah që i, i, i bonit dy filiza? Pët, Këta dy në duku u dhenu në varë. Këse e ka ditë, Allah i ka ka lëzu, oma ju adhë dhebënjë ale të birët. Në të janë të druë për një pun të madhe. Jo pse e që i ka bon nuk është e madhe. Os Santos da Moura discar festiça campostil muito pensar, por ga paguidesia, se canal de gato que domi gas Moura. A percapo de Nuri era surra Allah. Da ribi por, se padonon, pori, lu cuidese djat curiosa nevos. Neri de cuidar no pasto Allah na rua, um reloi com da cofta, ezinho pantola no pasto se doer, essa tios peça de morte. Passa ire, mas pa pastorti Asë nuk kao abdes, asë të në falet. Abdesur, para, dut, dut. Kë, kë do më që si ka njëtë gati vetët në pasë të ti, e që se ka pasë abdes në regullë, pasë të ti, se se ka hikë, pa pasë të ti nësë dohet. Kë për dënëot. E që ka të mërmënë aji cëli orinënë, si kërse ka fëshë Allah në të kur të nëzënë nevoja, e në nuk pasëruhet. Tani asë abdes nuk mërëmi, e kë që që që ka përë në të ti. Këj abdes ka marë, Para natë, pastaj rresetë kjo gjë që vjen në open, e kjo është ka punë. Osa i cili Allah na urut, nuk nuk la, nuk merr guson, apo një gjunë si çfarë popull nuk nuk la as as as do të pavarësh çfarë mënyre vietë gjendja e tij. Nuk la kurse merr guson. Pandaj, nëpër shkoçe vetë dënimin e varës, mos kujito për pasati. O Simon është i post, ka shumë seriozisë me domi fort shumë në këtë rrugë. Ju rrugë. Do të ndalni pas rrugës. Ai këto mikrofon i protesa për gjithë. Nënga padia që nuk deno diçka tjetër. E pun nga pa kujdes, atëshum se ka, ka drejtë të qallojë. Dhe e dyta, kjo a ka qenë shtirë rrugë? Ka qenë shtirë, ka shumë më shumë kujdes, po pa kujdesi e edyta, ka prindën ka gjallë. Gjithashtu te viti pse po dënohen? Ka, ka thënë gasë i ka shqetsu njërën me gjuhën e ti. Si ka në njëzë rahat me gjuhën. Ose ka ome një të rësmetim, ka shpi për njërës, e një të rësmetim ka se ka përgoju njërës. Së si qoftë, ka pas probleme në vëkatë të gjuhës. Në një, një prisebepjeve tjera, saj përmërë mështatë atëtë, se dhe për i denimit njërën garë është, së që mështë kujdesi për gjuhën. gjuhën një në në gërujë të dërinjë me të dhëmë shëve të leta. Pa e zër, në Allah, të nërëzër, besimtare që e besërën dhejtë në langë e lehuana, dhërët i binur. Si kërse ka thonë përgëmërinë sësërëm, so këto varë janë dëmbushurën me ërësinë. Njerës dërinjë në vërë, pa dhe shkërdenjën. E kjo është dërinjë më në varë, Allah, në të ashtë, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n e pse sepse ajo shpërblihet në varfullësi, që rruhet nga zorrat e gjerimit na, por ne muruajt, a ka ndonjë punë që na ndihmon me urujt ngatrimin varf, mësht e para është, muruajt nga gjeta këtuçi përmanan. Ne haruajt çdo imeton përball Kur'an, a ka thonë Allahu në Kur'an, po kurio, çka ka thonë këtu, çka ka thonë onë masë fjalëm. A ka thonë Allahu në Kur'an, kamorfor, në ngosën e mozit, në het goton e mozit, në kurën e vet, në het gote nderit Më njëtë gati gojës, e gjuës, e syve, e veshë, më njëtë gati vetësonë, kjo është e parë. E dyta, prishkaqe që në ruaj në gazoregjenimit, është nga zori, përdohtë në nga dërimin në varë, jo në nga zoregjenim, nga dërimin në varë është, gjithashtë të edhe, ledzimi i surës Mulkë. Surja Mulkë është surja parë në gjuëzën i stënëndë. Kërani sa pjesë i ka? Trilaj, a po? Apo? E pjesa 29 e Kur'anit, ashurja e parth quhet Suratul Mulk, i ka 30 ajete. Për këtë sure ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se kush e lexon para se të vijë me vlarit, i bëhet mbrojtje nga dënimi i varrit. Madje ka humbi në hadith, një sure është në Kur'an që i ka 30 ajete, ka Al-Mulk, thotë ka dërmëtsu tek Allah për këndues në sajë ka shmundu ngadrimin e varrit dhe gjarin në xhennem. Këtë të dhe të jetë i ka shkotë, i një një zërë shumë shkotë, e bohë të rritë me lezu para, se me në vretë edhe surja mulë kështë një prej, se bejme që ka nga vitë që e rua njërin pej zërë të gjenime. Gjithashtot, gjithashtot aja që e rua njërin nga zërë i gjenime, në falin, nga denimin vërë, e kam përlim gjithmonë në denimin vërë, aja që e rua njërin nga denimin vërë, gjithashtot edhe, e, uh, e ës kalon vlatarët, kalon gruma zvetë ose grua kalon burrin ose djalin, kalon dikon, kalon musliman që bojn dua për të. Dohet të muslimanët bëjnë që njerëzit në varf të lehtësohet puna, t'u vijë shpërbime në këtë mëngjes. Dhe gjithashtu një prej çështave për çë ndaruan nga vendimi i varfës, ne mëkat po e përfundoj, të porosisin anëtarët e familjes që nëse na ndodh diçka, mos të gabojmë në vajtë njëri ju denuhet në varë për shkak të vajtimit të familjes e ti. Nëzë familja ti e vajtan, denuhet në varë a ta. E qysh njeri denuhet në varë për për punën të kujtë të të të të të kujtë të të të kujtët, aj njeri mu denu për punën të vjeta, të të shako faja i rifiut dhek. Shako faja, aje vajtajnë familja se vajtajnë familia. Ka nëzënë djetarët që i kanë lidh, ka Sobukare kan lidhë, ka nëzënë familja e ti është punë Ebu Musër Eshari radiallahu anhu një sahabini njëri përgamberi të aslam ka qenë në moment të vdekes Dhe në mërgjit në të momente e kapnë edhe agonit të vdekes, këmës i bje të fiktë Pasa i s'gjohet, i ka mundime të veta Dhe Ebu Musër Eshari ka ndohë qëtë parasën e vdekë, të lëmësht i karatë fiktë Pasa i kër është gjuh, ka thëmë, me Allah, ju nësë kanë bëjmë me jua Ka thëmë, gërë, që kanë gjëtë Allah? A, të të beden, a është në të përden, a është aloj i fekt, a është në kom, a është kërë ka gjithë. Kër une, distancuëm të këllohë për juve në qësë e vajtoni mas me jelëtëm. E ka dhe, pëse po të uksur? Nga se e kom dëgju, pejgamberi sallallahu e se nuk e thënë, se i vdekurit denohët për shkak të vajtimin të familis e ti. Dhe djetarët ka nësë, këse ime Mukharihu, rahimullah, ka dhënë, kjo adit e ka kë Po shaham, ju ka vdeg dikush përpara dhe i ka pasur ç'i vajtojn. Si ka thonë, mos gaboni me bukur për mua këtu. Apo se kur hallacia si u bë. Ose biu thonë që nëse ndodhesh ka i miliardë, kujdim na dalim nuk diva kthej, nuk dini kur ka di Allah ta ruj. Por oshtë familen tonë, këtu llej familen tonë. Po me sabër, për çka të duot. Nukon për botën, por ti Allah të zgjat. Sa vajtimet. Po dishim se e prek të vdekur një pjesë e dënimit për shkak të vajtimit. Prandaj xlimi i familjes gjithashtu edhe porosia ndëj familjes është një sebër përse bëhet përcyeruar ja njëri nga dënimi në var. Mos kujdesi për familjen mund sebe, të jetë një sebër përse sebër për shkak të një dhote të vogël. Është për vajtimi tash për shemb njerëz me ngrit zërin apo ose gratë ose burrat kurrë të shoft apo me ngref lok ose tëshet me ikuput që bën njerëzit të se kapon pejgamberi O sallallahu esallam, lejse minna, me në leta me lkudud, o shëkkë këll gjijub. Ka me pega mere, se nuk është për nima, që e gëdet vetin, kë që që më gjëtë. Këto, kësë është kës, kës, me të jam, që musliman zbojnë. Ose ai që iqkwin tëje, që ndë që në gjë flokë. Ose o që nga të gjëtë, e që bëllë namasteje, që ke nga vodë e kër e kër e kër në ti. Vazhdo nga matu që ja jetëm, apo, res kësë është asë nukleojt më nuk budojë çka çaj bëjmë dëm vetës apo i dëm i bëjmë dëm bashkë të zhekurit ton Allahu na ruaj ajkone për dor ajkone për lutje ajkone për çdo fat jo për vajtimet e dikujt ose për kritikën e dikujt që mund të shkaktojnë aty probleme në jetën ku është. Prandaj në çështë që ka të bëj me tash disa shkaqe të përmbledhura që kanë të bëjnë me dënimin e vardh por që kanë të bëjnë edhe me shtrëbimin e vardh Allahu në i gjderovë të varë tonë dhe në i në i qoftë dhe në bëhë që të kimi pëmje ka gjeneti dhe në ruajt Allahu Gjellewala në nga gjdo sebebë që mund në shkëtër dënim në varë. Allahu Gjellewala në shkëtër dhe në vajtë, në kaj që përdofë në vërë, sallu allamu ala muhamadu ala a'li, sallu allamu ala sallu allamu ala sallu allamu ala.